aru bhayach kripa namo nama Tiranyatha, ah. Köszönöm, neked bányai Géza vagyok. A mai India hangjában három témánk lesz, két rövidebb bejelentkezés. Az első Tóth Gabriella Kuchipudi táncostól, aki néhány érdekes jövőbeli indiai táncprogramról fog beszámolni. Utána Leveles Zoltánnal fog beszélni, aki most nem Indiában van, hanem Nandafalván a hindú templomnál, és egy új szentélypark építéséről fog beszámolni. Műsorunk nagyobb részében pedig körülbelül fél től a buddhista erekékről fogunk beszélni, jön megint ez a kiállítás Budapestre. Láma Csöppel lesz a vendégünk, és ő első kézből származó információkat fog adni, hogy ezek az erekjék milyenek, hogyan lehet megtekinteni őket, és mi a háttere, hallgassanak bennünket. Tehát itt a civil Rádión, az India hangjában. A telefonnál Tóth Gabriella. Hello. Hello igen! Jól hallasz minket? Igen, igen. Örülök haliból. neki. Kérlek szépen említetted, hogy két-három szép program is lesz a közeljövőben, indiai tánc program, amiben egyikben, illetve talán kettőben te magad is részt veszel. Igen. Érdekes programra szeretném szölhívni a műsor hallgatóinak figyelmét, Szeptember 2-án, kedden este 8 órakor a Fono-budai zeneházban lesz egy indiai tánc és zenei est. Lanto Zoltán hegedű művész, aki az Indó és Ethno Jazz nagyszerű magyar képviselője, valamint jó magam klasszikus indiai táncművész előadásában. Ezen az estén, ami a, a táncot illeti, színpadra kerülnek szóló táncok a klasszikus indiai pudi műfajban, valamint Kúcsipúdi falu népszerű tradicionális tánc drámájának, a Bámákalápamnak részletei, telugú nyelvű dialógussal és délindiai karnatikus dalokkal gazdagítva, ami a koncert zenei oldalát illeti, Zoli Hegedű szólójából kaphat ízelítőt a közönség, amelynek debütálása a szeptember másodikai koncert előtt lesz három héttel Svájcban, a Jehudi Menuhin Fesztiválon. Vég, végleg a koncert végén tartogatunk egy közös meglepetést is a, a közönség számára, amit még nem árulunk el. Aki azonban eljön, remélhetőleg nem fog csalódni. A mm, együttműködésről szeretnék kérdezni. Ez tulajdonképpen egy újszerű együttműködés, hisz a indiai táncokat táncoló klasszikus táncokat ismerő művészek általában a saját felvételeiket használják. Igen, ezen az estén is így lesz, tehát a szóló táncokat természetesen, mivel most itt nincsenek még itt a zenészek, tehát ezt saját stúdiófelvételem alapján fogom csinálni, táncolni, illetve a táncrámának a táncos részleteit is, de megpróbálkozunk közös alkotással is ezen belül, Hát meglátjuk, hogyan sikerül. Reméljük, senki nem fog csalódni. Egyébként mikor remélet, hogy az indiai zenészek is eljönnek egyszer? Igen, e, e, hát nem, nem ülünk tétlenül. Októberben Védántam Vinkat a csalapati, a, a tradicionális Kucsipudi táncművészet legkiváló fiatal előjátadóját ajánlom a, a hallgatóság figyelmébe, aki októberben érkezik Magyarországra élőzenével lesz közös turnénk Magyarországon, tehát hozza a zenészeket is. A turné célja a dél-indiai kucsipudi táncdráma Magyarországon még, még kevéssé ismert autentikus hagyományainak bemutatása élőzené kísérettel, mind a, a szóló és duett formában, mint pedig a drámai énekes formában. Ezt követően pedig én Indiába látogatok, no. ahová most már több meghívás is érkezett a számomra, Egyrészt uh, részt vehetek mesterem, Guru Swapna Sundari Rao, a klasszikus indiai táncművészet világhírű rangos képviselője előadásain, ahol szakmaértő közönség előtt léphetek majd föl a szakma kiválóságai sorában. Valamint szóló előadásokat is adok majd Delhiben, Rajasztánban, Gujarabádban, illetve szintén a Védántam Vinkata csalapatival lesznek közös koncertjeink Andra pradesh -ben. Háj és vigyabadában. Azt arra vagyok kíváncsi, hogy te elmész a magyar és előadod a kucsipudi klasszikus táncráma jeleneteit. Mennyire izgulsz, hogy mondja. Nem akartam most csúnyában mondani. Igen. De... Ez, igen, ez egy jó kérdés, tehát valóban így van, hogy az egy szakmértő közönség és. És uh, erre nagyon föl kell készülni, valamint uh, ugyanakkor pedig, pedig ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy lehetőség egy, egy külföldi előadó számára, én azt gondolom. Az indiaiak Nagyobb lehetőség toleránsak a külföldi előadókkal, vagy pedig ugyanúgy ugyanazokat az elvárásokat támasztják? Teljesen mi? ugyanazokat az elvárásokat. Tehát uh, végül is. Uh, a művészet poltárán művészet már, már ez, ez egy nem igazán kérdés az, hogy, hogy valaki, valaki indiai vagy valaki külföldi. Tehát igen, teljesíteni kell. De vannak erre, erre szép példák, akik, akik már hoztak létre olyan alkotásokat indiai színpadokon, és kaptak elismeréseket, akik, mint például az Ileana Citarisztyhodi-szitánc művésznő, aki nagyon, nagyon sok évtizede már, már Indiában él, és, és folyamatosan ott alkott. Aztán vannak, vannak erre. Van egy katak nő is, aki, aki a rám végzett francia származású, és ő is nagyon nagy sikereket ért el Indiában. Hát majd amikor eljössz, vagy visszajössz, akkor nagyon szeretném, hogyha Beszámolnál arról, hogy ez hogyan sikerült, milyen volt, milyen élményeid voltak. Addig is sok sikert kívánunk neked. Más és egyébként mondjad. a jutazást követően De. a mesteremnek is végre évek óta várva várt látogatására is sor került egy európai koncerturné keretében, és ennek is a résztvevője leszek szintén szintén a swapna szunderi megtisztelő meghívására. Hm. Tehát itt is végre látható lesz majd ő is a, a magyar közönség előtt. Nagyon örülünk ezeknek a híreknek, és én azt hiszem, hogy még közvetlenül a programok előtt is majd számot kell adjunk ezekről, hogy ne azért néhány hónap még hodáig eltelik. Gabi, köszönjük szépen a én is köszönöm, és, és akkor mindenkit szeretettel várunk szeptember másodikán a közös esten a fonóban. Köszönöm szépen, viszlát, Telefonnál Leveles Zoltán, Nanda falváról, a Szeged melleti Hindu templomból. Háló, Zoltán! Leveles Zoltán vagyok, itt, a is, és a Civil rádió Cílá is. Az apropó, egy szentélypark, egy kis India idevarázsolása Magyarországra. Ezen fáradoztok, és nem sokára meg lesz az avatója is. Igen, szó szerint fáradozunk, tehát napi 12-14 órákat dolgozunk, és azt hiszem, hogy már két nap, úgy hogy két nap, és az utolsó szentély is tartra fog állni. Hát a látvány az pazal, sokkal, sokkal magával ragadóbb, mint amire számítottam, hát eddig csak a darabjait láttuk, és amikor Indiában intéztem a, a szentélyeket, már lassan három éve kezdtem el intézni, akkor lehetett látni a darabjait, meg amikor megérkeztek, akkor itt is szétszettük és próbáltuk elképzelni, de így felállítva hát tényleg nagyon-nagyon pazar -nagyon és nagyon jól harmonizál érdekes módon a templommal hát már a, a templom is önmagában, ami 2000-ben nyílt meg, tehát akkor szenteltük föl, már önmagában a templom is egy, egy nagyon izgalmas fúziója az indiai és a magyar építészetnek, ugyanis a torony egy orisszai templomtoronyra emlékeztet nem egyedül olyan természetesen, hiszen cselepek borítják, és a templontornyot, ezt az olisztai templontornyot egy gyönyörű magyar tornát öleli körbe. És hát ezzel azt próbáljuk kifejezni, ezzel a fúzióval, építészeti fúzióval, hogy mi igazából nem indiaiakká szeretnénk válni, hanem az indiai egyetemes értékeket. Szeretnénk itt Magyarországon, a saját szülőföldünkön gyakorolni, és beépíteni az életünkbe, a mindennapjainkba. És most ezzel a szentélyparka, amit most hozunk éppen létre, és majd augusztus 9-én kerül beavatása, vagy felszentelése, ezzel pedig még inkább próbáltuk egy próbáltunk kialakítani egy, egy harmonikus közeget, ami a, szerintünk a segít itt helyben a magyar tanyavilágban az elmélyülést, a meditációt. Ez a magyar tanyavilág egyébként, aki járt Indiában, nyugtászhatja, hogy nagyon sok tekintetben hasonlít a, az indiai tájra, mondjuk Rindábanra és környékére. Talán nem is véletlenül, hogy oda került ez a tanya, vagy ez a templom. Jó, hát ez, ez abszolút így van, valóban. Hát a domborzata is, tehát ugye egy alapvetően sígság, de mégis azért van benne itt ott egy kis kanyarulat, egy kis kiemelkedés, és hát van is pontosan ugyanilyen a, a növényzet, nem pontosan, de azért lényegesen hasonló, mert, mert azért Vrindávamban is aránylag tud kopár lenni, és hát itt a, a homokí világban szintén azért nem olyan bújra a növényzet, mint Magyarország más részein, és egyébként, ha már Vrindávan szóba hoztad, akkor azt kell mondanom, hogy, hogy így most még inkább Vrindában érzi magát az ember, hogy itt a szentélyek között elgyalogolgat. Annál is inkább, mert például az egyik szentét, amit uh, sívának uh, emeltünk, egész pontosan Gopesvár évnek, aki nem más, mint a, a Vrindávani szeretetbe való bebocsátatásnak a, a védő istensége. Szóval ez a szentély, amit neki szántunk, ez ma reggel jutott eszembe a sétálgatás közre, hogy igazából szinte szinte félelmetesen hasonlít Brindában az egyik szamádia, vagyis síremlékhelyre, ami egy kiemelkedő vajsna tanítónak a, a, a sírja, mégpedig egy 17.-8. századi Bisvonal Csakravartitakó nevezetű tanítónak a síremlékhelyére, a, a, a szamádiájára rendkívül módon hasonlít. És hát arról nem is beszélve, hogy ezek a vörös homokkiből készült szentélyek pontosan ugyanabból a vörös homokkiből készültek, mint a Vrindávani templomoknak a többsége. Ugyanis a, amikor sok évszázadal ezelőtt Vrindávammal építették ezeket a nagy monumentális templomokat, akkor ugyanúgy a Rajasztánból szállították el, igaz, hogy ők ökröztekével a köveket, mi pedig Rajasztánból, hajóval szállítottuk ide haza, a magyar astanya világba ezeket a gyönyörű köveket, ami összesen, ha mindenig az, akkor nagyjából hat tonnát nyom. Uh. Zoltán, két hét múlva még lesz lehetőségünk a bemutató, illetve a beszentelés előtt beszélni, úgyhogy a hallgatóinkat is arra kérik, hogy még akkor hallgassanak minket, és akkor több részletet el fogsz erről mondani. Most köszönöm szépen ezt a bejelentkezést tőled. Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót! zenéből haladták, hogy más hangulatba mentünk át, a hindu világból, a buddhista világba, ami ugyan ezer szállal kötődik egymáshoz, de mégis ma már két egymás mellett élő nagy világ. Láma Csöpel az egyik vendégünk, Tarról, és Molnár Tibor az aktus, vagy, vagy alkalma miatt most összejöttünk, hogy ismét Magyarországra jönnek azok a butista erekek, amik 2006-ban már egyszer jártak itt, sőt, a jól tudom, nem csak azok, hanem sokkal több és más formában Igen. láma csöpel. Igen, tehát 2006-ban óriási látogatottságot honzott ez a <tos> erekek kiállítás. Hát nem számítottunk rá, 11 ezer ember jött el két nap alatt a Petőfi Ördalmi Múzeumba, és most hát nagyon nagy mondjuk szerencsésben és hát áldásban részesülünk, mert hogy újra eljönnek a erekék, illetve ahogy mi látjuk ezt maguk a buddák jönnek hozzánk Budapestre, és különösképpen ugye örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen sok ember akar velük találkozni, ami ugye bebizonyosodott két évvel ezelőtt. És hát okulva a múltkori uh, tapasztalatokból, most egy egész más jellegű kiállítást, egy expó jellegű kiállítást fogunk csinálni, amely egy nagy teremben, egy nagy csarnokban fog lezajlani, ez a Szima csarnok lesz, a, a, a dúzsa egy szám alatt, a, és, tehát a közel a, a Kerepesi úthoz, és... A, Ugye két évvel ezelőtt a sorok az utcán kígyóztak, és most jelenleg az az ötletünk támad, hogy vigyük be a sorokat a terembe, ne kelljen az utcán hogy tétlenül áldogálni, hanem úgy lesz, hogy... Most már a. már ott is kapnak, hogy láthatnak volna. Igen, hát, bejön és... az ember, kap egy sorszámot, hát. és akkor bent nagyon sok látnivaló lesz nyugodtan lehet akár órákat eltölteni, érdekes látnivalók lesz, vetítések lesznek, és kiállítások lesznek, és teázó lesz, és shop lesz, mindenféle dolog lesz, és ott várja meg az ember, amíg az ő sorszámához elérkezik a mutató, és akkor egy pár perces várakozás, sorbaállás után, ők meg találkozni az erekékkel. Mert maguk a, az erekék, azok nem nézhetők meg korlátlan ideig, vagy egyszerűen az egymással tekintet, miatt nem pontosan, engedhető meg, pontosan, hogy valaki ott töltse az időt, ez akkor másoknak nem jut. Tehát, hogyha ugye kevesen jönnek, akkor hosszabb időt tölthetünk az eredményekkel, hogyha sokan jönnek, akkor kevesebbet. De ezt nem kell, hogy az embert ugye, elkezdeni, elkerdetlenítse, mert um, az erekéknek a puszta megpillantása hat, tehát az erekét nem kell sokáig nézni ahhoz, hogy hatásukat megkapjuk. Tudni, ez nem egy, hát nagyon szépek, minden gyönyörű, de nem az esztétikai élmény a fontos, hanem a, egyáltalán az, hogy találkozunk velük és uh, uh, megpillantjuk őket. Tudni, ezáltal a pillantása által már nagyon sok negativitástól, negatív karmától megtisztulunk, és megkapunk egy olyan finom energia fröccsöt, mondjuk így, tehát egy áldást, amely, amely nagyon nagy hatással lesz erre az életünkre is, de elkövetkezendő életeinkre is. Én arra kérlek, Tibor, hogy ezt röviden most magát a programot ilyen tényszerűen mond el, tehát hogy pontosan mikor, hol, hogy a hallgatóink ezt már most rögzíteni tudják, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést. Tehát a Budda erekék világkörülő úton, ez a címe a kiállításnak, ez a Sima sport, sport és Rendezvényközpontban lesz, ez a Dózsa György út 1, és pénteken 12-től 18-ig... Hanyadikán? Augustus 1-2-3, <gül> tehát péntek, péntek elseje, és akkor <gül> 12-től 18-ig van nyitva, és szombat-vasárnap pedig 10-től 18-ig látogatott. Tehát ez szónyképpen egy hosszú hétvége. Igen. Jó, tehát itt hetvége, nem, igen. Azért nagyon fontos, hogy nem hetekig van nyitva, tehát ne gondolja azt valaki, hogy most majd ráérek elmenni, hanem nem, ha készül, ez akkor pár nap, készüljön rá igen. Ez pár nem. nap, és valószínűleg, hogy már ide Magyarországra még egyszer nem nagyon fog visszajönni. Tehát nem. ez szerintem az utolsó ilyen nagy lehetőség, hogy találkozzunk velük. Hogy lehet az, hogy egy ilyen utazó kiállításként jönnek el az erekélyek? Tehát ez egy olyan nagyon modern megoldásnak tűnik, hisz régen azt gondolom, hogy inkább elzarándokoltak az emberek azokra a helyekre, ahol a szent emberek éltek, és az erekéiket ott próbálták vagy megnézni, vagy egyáltalán a, a helynek a, a, a légkörével azonosulni, és ott megtisztulni. Igen. Igen, ez egy rendkívüli dolog, és egy elég hosszú történet, és egy tragédia is van mögötte egy olyási, egy népi nemzeti tragédia, tibetiek nemzeti tragédia van ennek a hátterében tragédiája. Tudnélik, Tibetben is úgy volt, ahogyan mondott, hogy a terekék el voltak zárva szent tereketartókban, templomokban, kolostorokban, őrizték őket, és nem volt szó arról, hogy azokat valaha is elő fogják szedni, és ugye, nyilvánosság elé fogják tárni. E Viszont, mint nyilván a hallgatók is ismerik a történetet, a 50-es, 60-as években a kínaiak lerohanták Tibetet, és, és óriási pusztítást végeztek ott mindenféle területen. Nagyon sok 2 millió embert halt ebbe bele, és és 5000 kolostort romboltak le, és ezek nagy nagykolostorok, ezek között óriási kolostorok is, egész városok voltak, tehát ez az 5000 ez, ez egy nagyon nagy dolog. És e, így a, az erekék e, szétszóródtak, tehát felrobbantották az ereketartókat és a többi, és e, utána, ahogy ugye ez a. a, a hát erőszak, nagyon sok erekét akkor meg se tudtak menekíteni. Igen, a azt szépen, akarom mondani, volt, hogy az, szóval ahogy az erőszak hullám ugye elvonult, akkor a nép jött és kutatott a romok között és így nagyon sok erekért sikerült megmenteni, ezeket összegyűjtöttek, összegyűjtötték, és ugye egyszerű emberek, privát emberek kezében sok erekkel összegyűlt, és ezeket azután ők, a, ahogy lehetőség adódott, ugye titokban a mesterek, a lámák e, e, tulajdonába visszajuttatták és ugye hozzá hozzátartozik egy óriási, egy kivándorlási hullám is. Tehát nagyon sok láma kényszerült elmenekülni, egyszerűen az életét ugye menekítve, és a tibeti kultúrát, és a buddhista szellemiséget és örökséget menekítve, ugye elmenekültek Indiába, és más országokba, nyugatra is. És ö, tehát így az erekék is jöttek velük. És ö, most. Ö, Ugye a tibetieknek egy nagy ugye, problémájuk ez, természetesen megalapozni a, azt a, a, a kultúrát, illetve folytatni, megőrizni azt a kultúrát, ami ugye az, az övék, és hát óriási munkával és nagy eredményekkel ezt a munkát végzik ugye máshol, tibeten kívül, és, és Indiában nagyon sok kolostor újra alakult, és Indiában tervezik egy óriási nagy projekt megvalósítását, amely ugye, egy, úgy hívjuk, hogy a Maitreya projekt. A Maitreya az egy szanszkrit szó, a, a ki, ami pedig a szeretet buddájának a neve. Tehát a szeretett buddájának a projektjét tervezik Indiában, és ott egy hatalmas szobor fog épülni, ami nem kisebb, mint 150 méter magas lesz, de ez a szobor nem lesz egy öncélú alkotás, hanem ez egy, egy nagy helyi. A fejlesztési programnak a fókuszpontjában fog állni, az lesz mondjuk a fő vonzereje, ami odavonza az embereket és az energiát, tehát iskolák, kórházak és hasonló kulturális létesítmények és templomok és kiállítások és a többik lesznek ott összegyűjtve. És tehát ez a Maitreya Project, ez azt jelenti, illetve ez a kiállítás inkább, ez a kiállítás ugye a Maitreya Project kiállítása, és a Maitreya project kapjuk az erekéket, illetve ők hozzák ide. És ezek az erekék, amik számban meghaladják az ezeret, tehát nagyon sok erekéről van szó, ezek az erekék végül elhelyezésre kerülnek ennek a nagyszobornak a szívében, ahol egy szentély lesz és tehát amíg a szobor meg nem valósul, addig járják a világot ezek az erekék, utána ott bekerülnek a szobor szízele, és ott újra végül is a világtól elzártan fognak működni, dolgozni, mert ezek az erekék dolgoznak, működnek, ezek sugározzák a szeretett energiát, ugye az egész világra és az egész, az összes lényre. Egy kicsit erről azért szeretnék többet hallani, hogy hogyan hát, ha lehet ilyet mondani, hogyan működik egy ilyen erekje, hmm. mert hát eh, az, hogy a kereszténységben is eh, vannak erekjék, de nagyon sok, eh, inkább ilyen sokszor történelmi eh, eh, gondolatok járnak hozzá, mint mondjuk a Szent Jobbot, amikor körülhordozzák, hmm akkor ennek a spirituális tartalmát kevésbé értékelik az emberek sokkal inkább a magyar törtélemnek a múltját, vagy a Szent Istvánnak a jelentőségét emelik ki, és a szentségnek ezt a misztikus erejét, ezt nem szokták hangsúlyozni. Én úgy tudom, hogy kereszténységben is van erről sok szó, csak azt hiszem, manapság ez háttérbe szorul, mert az embereknek alapvetően más a beállítottsága. A mai ember ugye azt hiszi, amit lát, ami kézzelfogható, és elfeledkezik teljesen a mögöttes finomenergiákról, amik végül is az egészet létrehozzák, és, és, és teremtik, és működtetik. Tehát itt ezekről az energiákról van szó, és ennek az energiának a végső eszenciája a szeretet, az, az egyetemes szeretet. Az életemes szeretet pedig bennünk van, mindannyiunkban bennünk van, és ezt a szeretetet meg lehet ismerni, ezt föl lehet tárni magunkban. A, a minden egyes ember képes megvalósítani a teljességet a adott jelenében, és nem kell arra várni, ahogy valaki más fogja ő helyette nem tudom én az életét rendbe rakni. Tehát ez az erő bennünk van, és végülis erről az erőről van itt szó. Most ugye a különbség az, tehát, mi, mi, tehát is mitől lesz szent egy ilyen erekje, a különbség az, hogy vannak akik ezt a munkát már elvégezték önmagukon. Tehát megvalósították a teljességet, föltárták teljes emberi, és mondjuk az emberen túli isteni kapacitásukat, ezt hívjuk úgy, hogy a megvilágosult ugye, képességeiket tökéletesen kifejlesztették. Most az ilyen emberek, ugye most buddhizmuson belül beszélünk, tehát az ilyen emberek egy óriási nagy segíteni akarással élnek életük folyamán, és... Minden pillanatban mondhatjuk, arra gondolnak, és arra azért imádkoznak, és arra törekszenek, hogy hogyan tudják az összes lényt a lehető leghatékonyabban, és legközvetlenebből, legerőteljesebben segíteni. És ők az életük folyamán megfogalmazzák azt a nagyon erős kívánságot is, hogy életem után is tudjam segíteni a lényeket ugyanilyen közvetlen és hatékony módon, mintha itt lennék. Tehát amikor ezek az emberek aztán elhagyják a, a testüket, a, ugye az egy életre szóló porhüvelyüket, akkor e, nyilvánvalóan e, a, ez az energiájuk, ugye, amit le, le, nevezhetünk léleknek, tudatnak, elmének, szellemnek, tehát ez a belső energiájuk, ez nem tűnik el, mert hogy a miénk se tűnik el, senki se tűnik el, hanem folytatja létét és működik tovább. És ez az energia az ő halálukkor létrehozza ezt a csodát, amivel most találkozni tudunk, eh, amit úgy hívunk, hogy erekjegyöngyek. Tudni, hogy ezek az erekék nem köz, közönséges erekjék, tehát ugye, amit említettél, hogy eh, csontok, esetleg ruhadarabok, esetleg hasonló tárgyak, használó tárgyak, ugye, amik nagy emberek után maradnak, nem, elsősorban nem ilyenekről van is szó, gyöngyökről van szó. Az gyöngyök pedig... Eh, Mondjuk így, hogy a semmiből teremnek ott a hangvak között. Tehát ezeket az embereket elhamvasztják, és a hanvak között találnak gyöngyöket, amik meghökkentőek, tehát ezek nem ilyen morzsalékok, hanem nagyon sokszor nagyon szabályos gyöngyök, különböző színűek lehetnek, és van, amikor nagyon nagy tömegben találják ezt a a hambak között, például amikor Buddát magát elhalmasztották 2500 évvel ezelőtt, akkor annyi erekjegyöngyöt találtak a hambai között, hogy 8 vázát tudtak megtölteni vele. <gül> 8 vázát, tehát így indult a, a, ez az erekjegyöngy hagyomány, és azóta is nagyon sok ö, ö, Mesternek a hangai között ez, ez a jelenség megjelenik. Tehát olyan emberek, olyan mesterek hangai között is, akikkel mi már találkoztunk. Tehát néhány évvel ezelőtt hagyták el a földi létet. Például az a zene, amit most hallottunk az imént, annak ott a fő ének hang az 16. karmapa őszentségének a hangja. Ő 81-ben elhúnyt, és az ő erekét is fogjuk látni itt a kiállításon. Ő egy fogjuk látni a kiállításon. Többek között, nagyon sok más között. még egy kis hangulat, kis zene hadd jöjjön, és aztán utána folytatjuk azt a beszélgetést. az indi hangját hallják, a Civi Rádióban Ványai Géza vagyok, Láma Csöppel és Molnár Tiborral beszélgetünk. Most a Majtréja projekt keretében jövő szív erekje kiállításról, amiről már hallottuk, hogy ez egyáltalán nem olyan erekje, mint amilyenre mi gondolni szoktunk, tehát nem csontok, hanem nagyon különleges módon keletkező erekje gyöngyökről van szó. És ha jól tudom, Magyarországon is vannak ilyen gyöngyök, miközben nem is akármilyenek. Igen, <coughs> hát van nekünk egy tarik központunk, egy a meditációs központunk, és ott van egy stupa, és a stupában vannak erekék, és tavaly a, az egyik tibeti láma végül is hozott Sakyamuni Buddha erekéket, és azok is bekerültek oda. És az emlékparkot így, aki meglátogatja, ugye, az és körbejárja azt, úgyhát van, aki nem is gondol rá, de az ugyanígy találkozik, így gyakorlatilag a buddákkal. És a buddák áldását lehet megkapja. És ezt sokan érzik is ott. Tehát ott leülnek, beszélgetnek, és ott egy ilyen nagyon érdekes atmoszféra alakul ki. Ugyanígy a tavaly előtti Ereke kiállításon, és mikor bejöttek az emberek, azt úgy lehetett érezni, hogy ott valami van. Tehát például volt egy nagyon érdekes eset, két rendőr nem is tudták, hogy mi van, csak óriási sor kígyózott ugye ott a Fetőfi Irodalmi Múzeum körül, és akkor bejöttek, hogy mi van itt. Ők erről nem tudnak, és akkor ők is úgy érezték, hogy itt valami történik, itt valamilyen szellemi dolgal kerültek kapcsolatba, amivel eddig nem. És most volt egy ilyen mandala kiállításen csenréziről, vagy egy ilyen homokmandala mandala és találkoztunk velük, és megismertek minket. Uh -huh. Tehát még látszott a szemükön, hogy ők ebben benne vannak a mai napig. Uh -huh. Tehát ez így nagyon érdekes. Tehát ha valaki így eljönt arra, ott van egy ilyen kis emlékparkunk, emlék ott van egy ilyen nagyon szép teázónk, és akkor ott bármikor tud vele kapcsolatba lépni ugyanígy. Szóval egyébként az a tarról majd néhány szót érdemes, még különbeszélnetek, mert uh, ha úgy veszük, ez a maga nem éven meglehetősen különleges, uh, nem tudom, hogy Európában vannak-e hasonló vannak. dolgok, de ha vannak is, uh, is tar az ugye nagyjából valahol az út mentén van, ugye Eger felé, ahogy megy az ember, tudom, hogy felé, és hát úgy gyakorlatilag a semmi közepén van, tehát uh, nem, mondjuk nem olyan, mint egy nagy városba beépülés a legfontosabb helyre kerül, hanem nagyon szép helyen van, de és szinte könnyű elhaladni mellette Egyet. az úton, tehát nem is ö, hivalkodó módon helyezkedik el. Mégis aki oda megy, és nagyon érdekes módon nagyon sok ember megy odal, akár oda, akár oda mennek, ott mindig sokan vannak. Valahonnan ezt tudják. Honnan Egyet. tudják Egyet ugye hát, ugyanakkor nem hallom, nem láttam, hogy még sose küldtek nekem se semmit, hogy igen, vagy valami. Igen, hát azt hiszem, hogy szájról szájra terjed a hír, és a legtöbben úgy jönnek, hogy valaki már járt és továbbadják, de mondjuk spontán módon is jönnek azért be az emberek az útról, látják, és mondjuk többször látták már, és végül bejönnek, és attól kezdve aztán mindig visszajönnek. Mm -hmm. Tehát ez egy, egy körösi Zsömosándor emlékpark, és hát körösi is nagyon fontos lenne beszélni néhány szót, mert hát ő nekünk a nagy megvilágosult buddhista, meg, hogy mondjam, búst a szemszögből nézve a megvilágosult mesterünk és tanítónk, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt egyfajta elismerést vagy fölismerést a Japánban kapta a japán buddhista mesterektől a 30-es években. És a tibetiek is nagy teszületben, nagy besben tartják őt. Egyébként tegyük az a is nagy besben tartják, igen. de hát majdnem ugyanazért a tevékenység érjé. Igen, igen. És abszolút a tiszta lelkű úttörője volt a, a, az india kutatásnak, Igen. amit sajnos azt kell mondani, hogy nem lehet elmondani a, a mindegyik indulógusról, hisz, hisz a gyarmatosításnak egy melléktermékeként kerültek oda a, indulogusok először. Igen. És hát biztos meg volt a személyes érdeklődésük, de az első szándék az volt, hogy bebizonyítsák azt, hogy a, a. A, a, ez a kultúra, a buddhizmus, a hinduizmus az tulajdonképpen alacsonyabb rendű, mint a nyugati ember kultúrája. Körös egyáltalán nem ilyen volt, és Igen. nem ezzel a szándékkal ment. Igen. És pontosan ezért tudott nagyot alkotni, óriási, tehát világra szóló és örök értékűt, Tudni mindig a szándék, a motiváció meghatározó. Hát ő annyira tiszta lélekkel és tiszta szándékkal ment nyugatra. Neki egyedüli célja és törekvése az volt, hogy, hogy az egész emberiségnek valami hasznosat is maradandót alkosson, és azon belül pedig ugye a saját népünknek, illetve népünknek. És hát ez megtörtént, ez megtörtént, mindenféle tekintetben megtörtént. Nem csak a, a tibetkutatás megalapozója lett ő, és nem csak, ami még egy nagyon-nagyon fontos dolog, nem csak a, az akkori Európát látta el első kézből szerzett információval a buddhizmusról, mert az akkori Európa ezt éhesen szomjazta. A, egyrészt az indiai, hát az indiai dolgokat általában hindu, és a buddhista dolgokat, és még nem nagyon volt hiteles anyag és és ugye például Arthur Schopenhauer, ugye a nagy német filozófus körösi kortársa, ő írja az egyik könyvében, hogy micsoda örömet okoz neki az, amikor olvashatja a a Sándor fordításában a buddhista szövegeket. Tehát ez is mutatja, hogy az akkori értelmiség, vezető nyugati értelmiség mennyire figyelt csomára, és mennyire várták tőle az üzenetet. Igen, meg kell jegyeznem, hogy, hogy abszolút nem abit stílusa van. Nagyon modern a fordítása. Tehát igen, úgy értve, igen. hogy a mai ember is egyben könnyen igen, megérti, igen. nem az a néha, néha nagyon avit nyelvet tudtak használni. Igen, igen, igen. Ehhez hozzátartozik az, hogy magának a buddhizmusnak hihetetlen, mondjuk így, hogy a stílusa. Uh -huh. Tehát a gondolkodásmód, amikor most elolvasunk egy, egy 1500 vagy 2000 évvel ezelőtt írt buddhista uh, szöveget, azt mondjuk, hogy ez nem igaz, tehát annyira tiszta és annyira mai emberhez szóló szövegek ezek. Tehát ennek a nagy, óriási embernek, Körösi Sándornak állítottunk emléket, a halálának 150. évfordulóján emeltünk egy emlékművet, egy buddista békeztupát, ami maga is egy gyereke tartó, és abban sok ereke található, hogy már Tibor is elmondta magától, buddától is van benne erekje, és tehát nagyon sok ember jön is, és pontosan érzik és tudják, hogy ez egy szent hely, más hallásokból is jönnek emberek. Például egy érdekesség az is, hogy mellettünk van nem messze Szentkút, ami egy nagy fontos Mária hely a keresztények számára, és amikor ott nagy búcsúk vannak, nagyon sok esetben előfordul, hogy a zarándok, buszok bejönnek hozzánk, a lelki vezetőikkel, papokkal együtt, és tiszteletüket teszik a stupánál mint szent, hely, szent helyen. Tehát ezek nagyon örvendetes dolgok, és az emberek reakciója nagyon-nagyon nyitott, és nagyon jó. E, és hogy ez mindez, még mindig azt körülsése Sándor érve, mert az a vé az ő tisztaságának, az ő lelki-szellemi tisztaságának az érdeme, ez, ez elgondolkoztató. elgondolkoztató. Tehát a halála után ennyi idő még ilyen óriási erőt tud kifejteni. Az amúgy is azt hiszem a magyar embernek egy kicsit ö, ö, többet jelent az egész keleti kultúra, mint talán másoknak, hisz a magyarság meglehetősen elkülönülten van itt Európával. Tehát úgy értve, hogy hasonló nyelvű, hasonló hátterű nép igazából nincsen. Tehát mm. mi elég erősen csöppentünk ide mm. ebbe a közegbe. Még akkor is, hogyha ezek a, a, a visszafelé mutató nyomok hát azért ma már elég halványak. Mm -hmm. Hisz végül is, aki ma azt mondja, hogy magyar az ha ha visszakutatjuk a családfáját, akkor persze jócskán keveredik más népekkel, de mégis a szellem, van az a magyar szellem, és itt most nem ilyen magyarkodásról beszélek, hanem valami olyasmiről, amit körösi csoma is próbált föltárni, az nagyon mély univerzális értékeket ö, re utal vissza. A nyelvünk legalábbis tele van azokkal a ö, Szavakkal, amik, amik azt mutatják, hogy a kapcsolat a transzcendens világgal az az, az, adja az alapját a mi kultúráknak. Igen, igen, igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, igen. Hát ugye a magyar műveltséget, azt nagyon fontos kapcsolni a szitja műveltséggel, és ugye manapságok a modern kutatás már e, egy civilizációról és kultúráról beszél, ami nagyon egységes évezredek óta, és amelynek a nyugati hídfője éppen Magyarország, a kárpát medence keleten pedig én úgy szoktam mondani, hogy egészen Long Islandig terjed. Tudni, Tudni hogy Észak-Amerikában is, ugye az Indiának mm. ebben tartoznak, és ugye <tudni> Észak-Amerikának a leg keleti része, ugye Long Island. Tehát gyakorlatilag az egész Észak féltekét körül éri, mondhatni szinte ez a, ez a kultúra. Mert nyugaton is ott vannak azért a sok rokon vonatkozásaink, ott vannak ugye. A kert, az igazság, hogy nagyon megkaparjuk, akkor szinte minden nép ö, visszavezetődik keleti gyökereihez, Igen, beleértve Igen. a németeket, az angolokat. Igen, a maguk Igen. az elnevezések Igen, is Igen. arra utalnak, hogy tehát védikus hangzások a skanda, a skandinávia, a dajtják <gül> da, a, <Deutschland>, a németek, <gül> <gül> és lehet minket, hogy sokszor a népek elnevezése is hordoz olyan Igen. emlékeket, amik hát persze sok-sok-sok-sok ezer évre e vezet vissza, de nem, nem itt. Lehet, hogy itt voltak, itt éltek, akkor is, hanem a kultúra valószínűleg másmilyen volt. Nem volt ilyen megosztott, mint most. és mi mondjuk most beszélünk buddhizmusról, hindűzmusról, keresztenységről, pedig igazából mi csak az igazságról szeretnénk talán beszélni, nem? Pontosan. pontosan. és ennek mondjuk itt nagyon közeli evidenciája is vannak. Tehát például ugye buddha Shakya Muni. Shakya a szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy Skita. Mm -hmm. Tehát az Kita bölcs, az ugye? Tehát már nagyon közel kerül hozzánk. És szellemiségében is, ugye, akár a hindu, akár a, a buddhista, akár a taoista, vagy sintoista, e, vagy a, ugye a belső áldozás, szellemiséget nézzük, ugye ezek nagyon, nagyon hogy mondjam, egy kaptafára <gül> működnek, ahol, ahol a fő dolog a belső utazás. A belső utazás a fő dolog. Tehát az, hogy ezek nem dogmatikus vallások, nem dogmatikus filozófiák, hanem egy belső kultúra, egy belső önmagunk nemesítése, és a végső soron önmagunk kiteljesítése, ugye a célja, belső munkával, következetes belső munkával. Tehát a buddha szó például, ugye azt jelenti, a szanszkritból fordítjuk, hogy a fölébredett, de a ami eh, ahol úgy hangzik, hogy szangye, ott például benne foglaltodik ez a Gye azt jelenti, hogy kiterjesíteni, tehát a teljességet megvalósítani. Eh, tehát eh, tehát ez, a, ez a cél. Ez a cél, tehát, végülis, tehát mondjuk így, hogy ez teljesen közös teljesen közös. Úgyhogy India nincs messze Magyarországtól, és Ázsia nincs messze Magyarországtól, mert ha megnézzük a magyar műveltségnek az alapját, a leg, mondjuk, kézzelfoghatóbb a, a magyar népmesék, amikkel én egy kicsit foglalkoztam is, és ugye a magyar népmesék, azok nem szórakoztatásra íródtak, és ezt egy, a mai élő mesélők, valódi mesélők, ezt pontosan tudják, nem az újamból szopom, ezek a belső nevelésünk célját szolgálják, és felnőtteknek szólnak, nem gyerekeknek, és ha megnézzük ugye olyan meséket, mint a égigérő fa, vagy fehér lófia, vagy nem tudom én, a bíró János, vagy hasonló, ezek mind üdvtörténetek, tehát megvilágosodás útjának a történetei, hogy egy bizonyos személy hogyan érte el a megvilágosodást. Erről szólnak a mesék. És tehát ez a legnyilvánvalóbb. De emellett, emellett a népi képzőnővészet, a, a zene, a dalok, a táncok, mind-mind a, a belül megélt kiteljesedés útjai és módszerei, és, és mondjuk Eszközei, és a végül is a jelen pillanatban megélt teljesség és tökéletességnek az útjai, nagy, méghozzá nagyon nagy erővel és nagy tisztasággal. Tehát ez mutatja, hogy a magyar lélek, nem is mondanám, hogy műveltség, mert ez annyira mélyen bennünk van, a magyar lélek, a magyar génjeink, annyira közel vannak, akár a védikus dolgokhoz, akár a buddhista dolgokhoz, hogy, hogy egy dologról kellene beszélnünk. És mi egy dologról is beszélünk. Megmondom Ami annyira a népmesekről teszem, hogy valószínűleg az történhet, hogy amikor elkezd elveszni meghalnak végül is ezek az emberek, akik kordozták még azt, amikor azt a népmesét valaki elmondta, azt, hogy ez azt, arról is szól, amiről te beszélsz, azt, ha nem is direkt módon, de minden bizonyal tovább tudták adni. Meg lehet sokkal direktebb módon, mint mi elképzeljük, de amikor ezt földolgozták, kinyomtatták, ja, ja. és tulajdonképpen hát, a hivatalos hogy mondjam, tudomány részé vált, a sajnos a tudomány ezt a részét nem képes tovább élni. Ez egy egyetemen már nem elsejátítható. Tehát Igen. itt például Igen. a, a, a buddhizmusnak a megjelenése az, az olyan, mint amikor, mit tudom, én, sót tesznek a levesbe, vagy valami, tehát ismét életre kell, kell a lélek visszaköltözik a halott testbe, mondhatnám így is. Igen. Tehát, ha jól gondolom, akkor ennek a szelleme, Jön vissza, tehát máshogyan, más úton, módon tovább lépve végül eljutunk oda a kör, ahhoz a körhöz, vagy az a ponthoz, amihol, aminél az őseink Igen. lehettek Igen. esetleg. Igen, tehát ugye egy, egy műveltség az, az mindig mondjuk így két dologból áll. Hát egy valódi műveltség, egy valódi kultúra. Ugye a valódi kultúrának én azt nevezem, amikor a léleképítéséről szól a minden. Ezt hívom én kultúrának, tehát ugye a mai kultúra, ezt a szót idézőjel betenném, tehát a valódi kultúra az erről kell, hogy szóljon, akkor érdemli meg a kultúra nevet. És egy, egy ilyen kultúrának két, ez két szálon fut, van neki egy időtlen szála, az örök érvényű, a soha nem született és soha ellen pusztítható szála, és aztán van egy történelmi szála. A, történelmi, a tehát az, az időtlen szál az, az van. Tehát az mindig hozzá is férhető, megfelelő fölkészültséggel. E, viszont a, a történelmi lát viszont újra és újra föl kell frissíteni. Most a budista hagyományban beszélünk arról, hogy a buddák ezt csinálják. E, ugye eljönnek a buddák, az emberek közé, akik ugye már végigjárták a megvilágosodás útját, és fölismeréshez jutottak a végső természetről, a végső igazságról, és ők a tudásukat arra használják, hogy az embereket és a lényeket, mert állatokat is, mert a mutizmusban az állatokat is ugye beveszük a csapatba, és tehát az embereket, állatokat, az össze, sőt a láthatatlan lényeket is, segítség tudásukkal. Ehhez viszont, hogy a tudásukat át tudják adni, ahhoz szükség van az úgynevezett a történelmi szállára, tehát a kultúrának a történelmi megjelenésére. Hmm. És ezek a buddák eljönnek és leporolják. Na, no, mint a hordozó eszköz, nem? Igen. Igen, igen. Ugye a igen. pohár, amiben a, hát kell egy pohár, mert körben szétfolyik a, Pontosan a így, a víz, az, az, hogy inni tudjon, kell egy edény hozzá. De nem az edény a lényeg. Nem az edény. Az viszont az igen. edényt olyan, hely, olyan állapotba kell hozni, hogy használható legyen. Tehát amikor ugye egy kultúra megöregszik, akkor elfelejtjük a végső igazságot, uh -huh. és az edény beporosodik, kicsorgul, uh -huh. stb. stb. stb. És akkor jönnek a buddák, akik újfent fölismerték, tehát teljes frissességében és elevenségében a végső nekik valódi tapasztalatuk van róla, és akkor ők szépen vagy megalkotják az edényt, de általában nem kell, mert az edénynek még megvannak a, a maradványai, az edényt leporolják, és szépen újra használhatóvá teszik. Tehát ezt teszik a buddák, és, és ugye ezt, ez történhet meg a magyar szellemiséggel és a magyar örökséggel is Az india hangját hallják, Láma Tiborral beszélgetünk. A apropó az a szíverekek kiállítás, ami augusztus 1-2-3, és ez pénteken kezdődne az seje, és az 12-től 18-ig lenne, és szombaton másodikán, és vasárnap harmadikán pedig 10-től 18-ig lenne a Szimacsarnokban, ami a Dózsa-György út alatt található. Itt a beszélgetés előző szakaszában kezdtünk visszatérni tulajdonképpen gondolatokban az erekékhöz, hisz a hordozóról beszéltünk egyfajta pohár kapcsán, hogy van egy szellemi tartalom, ami örök, és van egy hordozója, ami, ami talán újra és újra meg kell fogalmazni, de mint Láma Csöpvel mondta, talán nem is kell mindig újra fogalmazni, mert ezt néha olyan jól Fogalmazták, annyira jól összeállították a, az előttünk járt tanítók, hogy igazából nem kell ezt téglánként újraépíteni, hanem csak itt-ott kell talán dolgokat kiigazítani. Na most számomra, ha jól értem ezt a gondolatmenetet, például az, hogy Taron van egy, egy elvonulási központ, egy egy meditáció, meditációs meditáció. központ, egy assam, jártam ott, az egy nagyon eredeti valami. Tehát, aki belép, volt egy kedves ott lakó, aki megmutatta, és leültünk, és recitálta ezeket a ö, ö, mantrákat, amiket mi minden nap recitáltok, és ez egy nagyon fontos rész az ilyetnek. Ö, meg lehetett érezni azt, hogy ez valami nagyon egységes, nagyon, hogy mondjam, ez a puhár nagyon tökéletes, tehát ennek rendkívül sok eleme van, és ha az ember ezt megtanulja, akkor a tartalmat is át tudja venni. De vajon ezt hogyan tudja az az ember megtenni, aki nem él ott, vagy ha ott él, akkor ezt hogy egyezteti azzal, hogy ő egyébként a modern társadalomnak is tagja így vagy úgy akarva akaratlanul? Hát én ezt úgy látom, hogy a mai ember egy nagyon pörgős, nagyon erőteljes világban él, ahol nincs ideje semmire, magára sincs ideje, semmire sincs, tehát szét van esve. És ebből a világból beleülni egy meditáció központnak az életébe, az egy olyan kontraszt, hogy azt nem is bírná. És ez gyakorlat is, hogy látszott, hogy ez így nem megy. És akkor gyakorlatilag a mai világban ez úgy működik inkább, hogy az ember, Elel néz egy-egy programra itt, és szép lassan fölveszi az otthoni ritmust. Tehát ha valakinek van egy kis ideje, és általában mindenkinek van, hogyha egy kicsit jobban körülnéz a portáján, akkor mondjuk reggel kialakít, vagy este egy ilyen időszakot rendszeresen, megkapja hozzá a tanításokat könyvben, vagy lejön egy ilyen központban, kap egy kis erőt, és otthon elkezdi csinálgatni, és az lép lassan kiteljesedik az életére és ez így működőképes. Ehhez mondjuk még egy nagy segítséget tudnak kapni olyan szempontból, hogy Budapesten is létrehozunk egy ilyen központot a belvárosban, a Baros utca 80-ban, ami egy ilyen elég nagy épület lenne, és nagyon sok olyan lehetőséggel, ami segíti ezt a munkáját. Tehát lennének előadások, meditációk, és olyan egyéb programok, amivel az idejét... Mi nem nyilat meg. Hát félig már megnyíró, gyakorlatilag, tehát szeptembertől szerintem már hmm. működni. Tehát valaki működnik. oda megy és bekopogtat, azért talál már találott valamit. Talál, igen. már talál hmm. valamit, de az igazi munka szerintem szeptember egytől fogott megindulni. Hmm. Na most, az a meditációs központ, az stílusában is inkább a tibeti stílus követő, ugye jól gondolom? A tari? A tari. Igen, igen. A budapesti az egy olyan épület lesz, amilyen Budapesten található, nem tudom milyen. Hát nagyon nagy szerencsénk volt, Az mert 80-an 80, ez, ez, ez egy kifelé első részen van. Hát a horvát mihány mellett van, amire nem, tehát a egy pár tehát Akkor még a régi József Fárosi valamilyen épület. És ez egy belső udvaron egy külön önálló épület, elég tibeties, hogyha úgy sikerül átalakítanunk, mint ahogy tervezdünk. De tulajdonképpen a kérdésem oda akart menni, hogy hát az ember hazamegy, mi az az ő poharából, amit neki ki kell alakítani? Nagyon sokan, ugyanis a keleti motivumokat viszik magukkal. És van egy belső tiltakozásunk, hogy talán, hogy mondjam, ezek hordoznak dolgokat, de mégis nekem nem kell az, amin nem hisz. Én azt úgyse fogom tudni soha úgy. Én azt csak nagyon halvány utánzatát tudom létrehozni, de a lényeget ez nem kell, hogy befolyásolja. Igen, ez egy nagyon mély eh, probléma igazából. Tudni hogy az alap alap eh, probléma ebben az, hogy aki nem ismeri a saját kultúráját, az képtelen tanulni más kultúráktól, az egyszerűen utánoz. És ez a nagy probléma, mert itt óriási hiányosságok vannak ma Magyarországon. A mai magyar ember, kimondhatjuk Szinte gyökértelen. Elveszítette a kultúr. Sőt, azt lehet mondani, hogy az egész európai és részakamerikai ember így De valójában szinten. olyan mély vannak, ha egy kicsit igen. utána jár, vagy utána ás az ember, hogy megáll a szíve. Gyakorlatilag olyan melbevágó élmény, hogyha ebbe egy kicsit belemegy, hogy mi a magyarságnak a múltja de ezek a szívben vannak, tehát, tehát ezek nem... Szívben is, de dokumentál dolgok is. Egyre több jön elő ebből. Uh -huh. Egyre jobban kiderül az, hogy Magyarország nem olyan kicsi, mint amit gondolunk itt a Kármát-medencében, hanem rokonaink élnek a világ nagyon távoli tájain uh -huh. is. De ehhez tartozik egy forma is. Tehát azt gondolom, hogy erre utalsz. Tehát tartozik egy forma, ami ugye a George Jung szavaival élve egyfajta archetipikus forma, de azon belül is van ennek egyfajta magyar, tehát magyar archetipusok, ezt most, most kitaláltam ebben a pillanatban ezt a fogalmat, de tetszik. <gül> Nekem tetszik. <gül> Tehát lényeg az, hogy van valamiféle genetikus kódoltság magyarban, ami, ami, amit a TV is ugye pedzegedett itt. Nagyon kics dolgot kell megvakarnunk ahhoz, hogy ez nagy erővel előbb újjan belőlünk és ez megdöbbentő, ez megdöbbentő. Uh -huh. Tehát nagyon közeli kapcsolatunk van, és nagyon könnyen hozzá tudunk férni ehhez. De minde, mellett tehát ez egy alapvető probléma, és ezzel foglalkozni kell. Ezzel foglalkozni kell. Ugye, e, e, tehát e, nyilvánvalóan nem lehet azt csinálni, hogy egyenesen adoptálunk dolgokat, hanem az embernek magának kell végül is formába öntenie uh -huh. a maga részét. Ebben viszont nagyon sok segítséget kap egyrészt ugye a saját hogy mondjam, adottságaitól, mármint a magyar adottságaitól, másrészt pedig ugye ebben segítséget kap azoktól, akik ezt a munkát már végzik egy idő óta, és kicsit lehet néhány lépéssel előbbre járnak. Mm. De tehát ez tényleg egy komoly probléma. Most gyakorlatban ez azt jelenti például, hogy, hogy a belvárosi, tehát a baros utcai központunkban nem, nem fogjuk hangsúlyozni egyáltalán a tibeti stílust, tehát fontos, hogy az ember otthon érezze magát is, és fogom mondjam, így ne legyenek neki föntartásai, és a lényeggel kell kezdeni. A el, tehát a lényeg, az, amiről majd szó esett, a teljesen új szemlélet fölvétele, a belső utazás fölfedezése belső út az ultralépés és az annak a fölfedezése, hogy hogy végül is a, a teremtő erő a kezünkben van. Ez a mai emberről nem gondol. Az mai ember úgy gondolkozik, hogy a teremtés megtörtént és én abban ugye kovágok mint valami Tudom, erdőben. E, és kicsit itt-ott tudok esetleg igazítani, de nem akarok a le lehetőségeim. Tehát a belső ösvény, belső utazás azt mondja, hogy mi teremtjük a dolgokat, az életünket, a világunkat, sőt mondhatjuk az egész világot itt, ebben a pillanatban. A, ez a kulcs, ez a kulcs. Erre kell az embereket rávezetni, hogy ezt e, ne csak megértsék, hanem ezt uh, aktualizálni tudják az életükben. Mm -hmm. Saját kézbe venni a életet, és, és megteremteni. De ez a teremtés most is folyik, csak tudattalanul. És esetlegesen, és az eredmény káosz. Tehát azt a káoszt, ami most, azt is mi teremtjük. <gül> azt, hogy az életünk szétesett, és rossz állatott, azt is mi teremtjük. Mit csináltuk magunknak? Mit csináltuk magunknak? Nem valaki más, nem nagy bűvész, aki ugye játszik velünk, hanem ezt mi csináltuk magunknak. És ez önmagában egy nagyon jó jel, mert bizonyítja azt, hogy mi csinálhatunk ennél jobbat. Csak rajtunk múlik, rajtunk múlik. Ez a kulcs, ez a fő kulcs, és mondom, a forma az adódik magától, adódik magától ehhez arra gondolkodtan a meditációnak a módja, vagy tehát van, van egy-két olyan dolog, aminek a, az ősisége minden formán túllép. Tehát mondjuk egy, egy mantra, és annak a tartalma az már nem stílus kérdése, tehát van nem tibeti, vagy indiai, vagy Mindjárt. nem tudom milyen, hanem az már valóban a teljességet szólítja meg, tehát ott azt bátran lehet alkalmazni. Hát, hát ezért a, a lelki igen. gyakorlatnak a, a, a művelése től nincs elzárva az ember miakos, hogyha a környezet az olyan, amilyen. Így van, így van. Tehát, <coughs> ugye, ha ezeket megértjük, akkor az út megnyílik. Az út nagyon egyszerű. Tudnélik, vannak meditációk, ahol, amik teljesen mondjuk így kultúrától függetlenek, igen. Tehát egyszerűen csak leül az ember, és, és ráhangolódik a jelenre. És végül is mondjuk így, hogy közelít a csendhez. A csendhez. És azután a csendből születik és táplálkozik az, amiről itt te beszélsz, a mantra. A csendből táplálkozik. Ha valaki a csendet megért, kezdi megérteni, akkor megérti, mi az, hogy mantra. És akkor nagyon szívesen használja a mantrákat. Ha még nem érti mi a csend, addig a mantrát is egy kulturális. Mm -hmm. jelenségnek pirulaként Egy igen, igen, igen. Igen. kulturális jelenségnek mm -hmm. tartja és tetszik, nem tetszik alapon az ember dobálózik vele, amikor ugye kicsi bajba van, akkor mindjárt mondja, ugye a, a, az Istenek neveit hívja őket segítségül, amikor meg jókedve van, akkor meg Igen, nem tudom, vagy nem úgy mennek a dolgok, akkor meg átkozza őket. Szóval ez ugye ez nem, nem erről van szó, uh -huh. hanem arról van szó, hogy van a csend csend. Uh -huh. uh, elcsendesülés egy csend, amikor is végül is kitárulkozik a világ, kitárulkozik a belső világ, azon keresztül a külső világ is. És abban azután megszólalnak ilyen dolgok, amik örökérvényűek, és amik aztán semmiféle kulturától nem függenek. Uh -huh. És ez mind megvan. Ez megvan ugye a hinduknál, megvan a, a buddhizmusban, és megvan más helyeken is. Uh, és uh, most ehhez még hozzá azt, hogy a szövegeket lefordítjuk magyarra, amit lehet. Mantrákot uh -huh. nem lehet lefordítani, de uh, egyébként, amelyi tárcunk Jó, ezt én örömmel hallottam, hogy recitálva van, nagyon szépen van lefordítva. Hogyne, recitálva, igen. Énekeljük, magyarul énekeljük. A módja is megmarad, Magyarul énekeljük az eredeti dallamokkal. tudnék. az eredeti dallamoknak a sajátossága az, hogy lápentatomban vannak uh -huh. írva. Azok teljesen, <gül> a magyar, magyar fülnek teljesen ott igen. Így van. És sokszor a mantrák dallamai is lápentatomban vannak. E, és e, tehát ez egy az út maga nagyon egyszerű. Legalábbis a Uh -huh. Az emberek magának kell ugye megtalálni. Most az erekék, azok ez egy óriási lökést adnak. Óriási. Az, az tulajdonképpen az erekék mondja... ennek ezt a mély szellemi részét hordozzák. Igen. Tehát mondhatni, Igen. ha valaki elmegy és találkozik az erekékkel, akkor egy különleges találkozást tehet ezzel a szellemiséggel, még akkor is, ha nem Igen. teljesen fölkészült. Ugye? Igen. Így van, bárki. mert uh -huh. a látogatóinkra egy túlnyomó része olyan volt, akiket soha nem találkoztunk, tehát nem voltak buddhisták, nem, nem tudjuk, hogy kik voltak, és egyszerű emberek voltak, mindenféle háttérrel, fiatalok, öregek, egészségesek, betegek, mindenféle emberek, és ez, ez mutatja, hogy, hogy a buddák tényleg itt voltak akkor Pesten, és most tényleg itt lesznek, mert, mert hogyha hogy mondjam, mi találtuk volna ki az egészet, és kiraktunk volna szép tárgyakat, az emberek nem találtak volna oda. Tehát a buddák a jelenlétükkel, illetve azzal, hogy jönnek, már azzal az energiát ide küldik, az energia itt van, és az energia hozza össze az embereket. És ez az energia ezzel találkozunk a kiállításon. És ez az energia végsősoron a szeretet energia, az egyetemes szeretet energiája, az a teremtő energia, amely bennünk van, és amelyel mi is a világunkat tudjuk, uh, tudjuk uh, teremteni. És tehát ez, ez egy olyan együttlét, sok ezer embernek egy olyan együttlét, amiben olyan erő van, hogy én azt hiszem, hogy, hogy uh, ezzel a világot meg lehet új alapokra lehet helyezni. És ez, erre vannak mondjuk megfigyelések is, például Los Angelesben, amikor az erekék ott voltak, egy ilyen zavaros külső kerületben voltak, egy keresztény e, e, helyi ilyen imaházban voltak kiállítva, azok alatt, a napok alatt e, a bűnözés nagyon jelentősen csökkent. Mm -hmm. Nagyon jelentős, és több helyen jelentettek ilyen dolgokat. A mellett gyógyulások vannak, emberek ugye fölismerésekhez jutnak, új életet tudnak kezdeni. Tehát egy nagyon, -nagyon erős energiával találkozunk, ezt fontos érteni. Még egyszer kérem, a kérem, hogy akkor segítsen nekünk hogy Budapestel akkor hogy találjunk oda. A szimacsarnokban, augusztus 1-2-3, elsőjén 12-től 18-ig, szombat-vasárnap pedig 10-től 18-ig lesz nyitva. Tehát Köszön. még egyszer Budapest, szimacsarnok, augusztus 1-2-3. Belépés, 1, 2, belépés 3. Ez belépés nagyon fontos, díjtalan. Belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk, Szeretett. és mondom, vallásra is, és elkötelezettségre volna. Köszönjük szépen. A mai vendégünk Láma Csöppel Molnár Tibor volt. Két hét múlva jelentkezünk. Köszönjük Nokmadi Árnak is a technikai segítséget. Hallgassák tovább a C-Rádió műsorait. Mi búcsúzzunk Bányai Gézát hallották. És köszönöm szépen. Köszönjük.